Nem te vagy itt az egyedüli híresség, drágám. Ez a furcsa kicsi ember Ergül poáró a híres detektív. Könnyedén csevegett, épp csak, hogy áthidalja a beszélgetésben beállt hirtelen szünetet, ám Linet felkapta a fejét az információra. – Ergül poáró, persze, hallottam már róla – merengett. Két oldalán a két férfit zavarba ejtette elrévedése. Poirot a terasz másik vége felé indult, de valaki megállította. Jöjjön csak ide hozzánk, Monsieur Poirot! Ugye bár gyönyörű esténk van? Poirot engedelmeskedett.- oui, madame, tényleg gyönyörű? udvariasan mosolygott, és leült Mrs. Otterborn mellé. Kíméletesen lenyelte elszörnyedését a drámai redőkbe omló fekete tóga és a nevetséges turbán láttára, amit az írónő viselt.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 A pincér meghozta az italokat, jótékony változást hozva a beszélgetésben. Poirot gálánssal emelte poharát a hölgyek felé. Ávot votre santé, madame, mademoiselle. Pillanatnyi csend volt, lenéztek a nílus fényeseket A A fényben szinte kísérteties volt a táj. Mintha a történelem előtti szörnyetegek gubbasztottak volna a vízben.